Глава сьома. Прогресивна молодь веселилася під накриттям у клюбі. Старші люди гріли кості біля телевізора, дивлячись капітал-шоу «Поля чудес». Хіппі пішов до себе, я разом із дзвінкою, у моє бунгало під кипарисами. Ми передягнулися в сухе і сиділи на теплій кухні. Разом із дощем зникла паркість. Похолодало і прояснилося у голові. Дзвінка звирили мені манки, як малій дитині. Що ствердіше їсти я б не зміг. Запарила страшенно міцного чаю. Я закалатав нам гоголь-моголь з ваніллю та корицею. Чай і гоголь-моголь їли на прогріті за день в еранді, не вмикаючи світла, обмежуючись спалахами з надвору. А потім кохалися на старій канапі, бо в нашому віці це люблять робити щодня. Кохалися, щоб забути все на світі. Гриміло і блискало. Напевне, до самого ранку. Дзвінкався, скулилась, і притискалася до мене, шукаючи розради. Я потребував її тепла, щоби заповнити ту порожнечу, яку утворилася всередині. Ми говорили ще довго, до глибокої ночі. Вона щось розповідала мені на вухо і сама сміялась, а я чекав, коли вже заповниться та порожнеча. Так ми вчились утікати від накоєного, Вчилися жити». Oh my god.